Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala hama ba'd wa Alhamdulillah Syukur Allahi Jalla wa'ala Pada subuh yang berbahagia ini Kita kembali Melanjutkan insyaAllah ta'ala pelajaran kita pada hadis yang berikutnya dari kitabussiyam yaitu hadis yang ke-6 berkata penulis al-Imam Ibnu Hajar Rahimahullah taala wa an Hafsah ummi ummi mu'minin radhiyallahu taala anha bahwa an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala من لم يُبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وابن حبان ولدارقطني لا صيام لمن لم يفرِّد لمن لم يفرِّد من الليل dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Malam lam yubayiti siyam qobla fajar fala siya barang siapa yang tidak bermalamkan puasanya sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya ya, ini tidak sah barang siapa yang tidak bermalamkan puasanya Sebelum al-fajar Maka tidak ada puasa baginya Maksudnya mempermalamkan niat Sebelum masuknya waktu fajar As-sadiq Diriwayatkan oleh imam yang lima Dan imam termiri Serta imamun nasai Condong kepada Moukufnya Bahawa hadis ini moukuf Dan Imam Ibnu Khuzema Dan juga Ibnu Hibban Mensahihkannya secara marfu' Nah, jadi ada perselisihan di kalangan ulama ahlul hadis bahwa hadis ini ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mauquf, berarti ucapan sahabat. Ya, atau dalam hal ini adalah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian Al-Imam Ad-Daruqutni dalam lafaz yang diriwayatkannya oleh beliau rahimahullah yaitu la siyamal liman lam yufridhu minallail tidak sah puasa bagi orang yang tidak membermalamkannya mewajibkannya dari malam maksudnya bermalamkan niatnya itu dalam sunan ad-daruqutni rahimahullah ada perbedaan lafaz dengan riwayat yang lima yaitu lam yubaitis syam dengan lam yufridhu ada perbedaan lafaz dari keduanya tetapi maknanya sama berkata syahrir rahimahullah taala yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini man lam yubaitis syam ai man lam yanwi as-siyam barang siapa yang tidak bermalamkan puasa yakni maksudnya Siap barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya sebelum fajar sebelum masuknya waktu al-fajar. Kemudian Terjih waqfahu ay ta'yidu waqfahu Ala Hafsah radhiyallahu taala anha. Yani maknanya adalah menguatkan waqaf waqafnya atau mauqufnya. Bahawa ini ucapannya Hafsah radhiyallahu talanha bukan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berpendapat mau kuf. Nah, bagi yang berpendapat marfu maka ini merupakan ucapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid darukutni ai min hadisih Hafsah radhiyallahu talanha. Juga imam darukutni dalam sunannya. Meriwayatkan dengan lafad yang lain Yaitu juga dari hadith Hafsah R.A Lam yufridhu Ay lam yanwihi walam ya'zim Atau walam ya'zam alihi Tidak mewajibkannya Yakni tidak meniatkannya Dan tidak bertekad Dengannya Yakni tidak Tidak ada tekad Tidak ada niat di malam harinya Untuk berpuasa Di pagi harinya Atau di esok harinya maka tidak sah puasanya. Naam. Bagi yang telah ada niatnya di malam harinya, telah hadir niatnya ya, telah hadir tekadnya untuk puasa besok maka sah puasanya. Karena niat itu di dalam hati, tidak dilafadzkan. Naam. Barang siapa yang melafadzkan niat maka dia jatuh dalam bid'ah. Ah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Naam. Termasuk di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Rahimahullahu taala dan para ulama-ulama di zaman kita sekarang Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwa niat itu di tempatnya di dalam hati dan melafazkannya adalah bidah. Kedua pembahasan hadis ini akhrajah Abu Daud hadal haditsa min tariqi Ibnu Lahiyah radhiyallahu taala anhu Ibn Lahiyah rahimahullahu taala uh, ta wa Yahya Ibnu Ayyub ana Abdullah Ibnu Abi Bakar Ibnu Hazm an Ibnu Shihab yani Muhammad Ibnu Shihab Azhri rahimahullah an Salim Ibnu Abdullah ana Adihi an Hafsah zawjil nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man lam yajma'il asiyam qobla al fajar fala siyama imam abu daud mengeluarkan hadis ini melalui jalan ibni Lahia dan yahya ibni ayyub dari abdullah ibni abi Bakar ibni hasam dari ibnu syihab dari salim bin Abdullah dari ayahnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Malam yaumiyajma'i siama qobla alfajr fala siama lahu Barang siapa yang tidak mengumpulkan puasa sebelum alfajr di sini lafadznya berbeda lagi yaitu yajma' Berarti sudah tiga lafad ya, Sudah ada tiga lafad yang semua maknanya sama Yaitu siapa yang tidak Melakukan atau Memiliki niat ya, Yang tidak Mentekadkan Niatnya di dalam kolbu Sebelum masuknya waktu fajar Maka tidak sah puasanya Qala Abu Dawud berkata Imam Abu Dawud rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz tersebut ya jemaah Rawahul al wa Ishaq wa Ibn Hazim aidan jamian an, an Abdullah ibn Abi Bakar mithluhu wa waqafahu Ala Hafsah wa, wa waqafahu ala Hafsah Ma'marun Wa Zubaydi Wa Ibn Uyayna Wa Yunus Al-Aidi Kulluhum An-Zuhri zu, an Rahimahullah Berkata Imam Abu Dawud Bahawa hadis ini diriwayatkan Oleh Al-Layf Oleh Ishaq ibnu Hazim Semua mereka Meriwayatkannya dari Abdullah ibnu Abi Bakar Dan Ma'mar Ma serta Az-Zubaydi Ibnu Uyainah Yunus Al-Aili mengatakan hadis ini mauquf terhadap Hafsah. Naam. Jadi banyak para imam yang meriwayatkannya dengan mauquf dan semuanya berasal dari Az-Zuhri yakni Ibnu Syihab Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri taala. Beliau adalah tabiin. Jadi Sanad hadis ini ada beberapa, ada enam dua tabi'in ibnu Syihab dan juga Salim ibni Abdullah, ya kedua-duanya tabi'in jeliil rahimahullah rahimahumallah meriwayatkan dari ayahnya Abdullah Salim ibni Abdullah dari ayahnya yaitu Abdullah ibni Umar. Nah, malah hasil Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala menukilkan kepada kita di sini bahwa banyak para imam yang Memaukufkan hadis ini ya Ma'mar Az-Zubaydi Ibnu Uyainah Yunus dan yang lainnya nah mereka meriwayatkannya secara maukuf dari Imam Az-Zuri berarti ya ucapannya Hafsah Umul Mukminin radhiyallahu taala anha Nah, sekian dari nukilan Imam Abu Daud. Wakro Jahuh At-Termidi bin Fsyi Abi Daud min Hadithi Abdullah bin Abi Bakar khalik. Wakala, kala Abu Isha Hadithu Hafsah la nafuuhu marfu'an illa min hadal wajhi. Nam, kemudian Imam At-Termidi juga mengeluarkan hadis ini, ya dengan lafadz yang sama, yaitu lafadz yajma' dari hadis Abdullah bin Abi Bakar jadi sama dengan Sanatnya hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Nah, yaitu dari Abdullah bin Abi Bakar dan beliau Imam at menukilkan ucapan Abu Isa apa? Beliau berkata, afwan Abu Isa adalah kunyah daripada Imam at rahimahullah. Nah beliau mengatakan bahasanya hadith hafsa la na'rifuh marfu'an illa min hadhal wajhi hadith hafsa kami tidak mengenalnya bahawa dia itu marfu ya, kecuali melalui jalan ini nah, berarti ada satu jalan yang ditetapkan oleh imam al-tirmidhi yang marfu' Adapun yang lainnya adalah maukuf ya, Adapun yang lainnya maukuf Nah, itu pernyataan Abu Isa Tirmizi rahimahullah. Wa An-Nafi' an Ibnu Umar. Wa An-Nafi' an Ibnu Umar kaulahu wa huwa Nah, jadi ini apa? diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya, bahwa yang lebih sahih itu adalah mauquf. Ya, yang lebih sahih adalah mauquf. Naam, diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa yang lebih sahih adalah mauquf. Wa akhrajahu Ad-Darqutni min hadis <tun> Abdullah Ibnu Abi Bakar. Ini juga masih ucapannya Tirmizi rahimahullah bahwa uh, yang lebih sahih itu mauqufnya ya dari ibnu umar apa dari nafi dari ibnu umar naam kalau riwayat sebelumnya itu dari salim ya dari salim dari ibnu umar dari ayahnya ya kalau riwayat ini dari nafi dari ibnu umar naam dan semuanya meriwayatkannya dengan mauquf wa akhrajahul darukutni min hadis abdullah ibnu abdullah bakar kadzalik wa bi nafsi thumma qala rafa'ahu Abdullah ibnu Abi Bakar 'an zuhri wa huwa min thiqat ar-rufa'a wa ikhtalafa 'ala zuhri fi isnadihi na'am dan Imam Ad-Darukni meriwayatkan atau mengeluarkan hadis ini dari hadis Abdullah ibn Abi Bakar sama lafadznya juga Ya kemudian beliau berkata, iaitu ya, Imam Daruqutnirahim Allah mengatakan Rafaahu Abdullah ibn Abi Bakar dari Az Zuhri Abdullah bin Abi Bakar memarfukan hadis ini dari Imam Az Zuhri, ya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abdullah ibn Abi Bakar wueth min asfikat, ya termasuk beliau adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, termasuk orang yang terpercaya dalam rawi tersebut yaitu Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah ta'ala ia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri wak nah, wakhtulifa ala Zuhri fi isnadihi farawahu Abdul Razak an ma'mar an Az-Zuhri an salim an abihi an Hafsah, min qawliha wa taba'ahu zubaydi wa abdurrahman ibnu ishaq 'an az-zuhri ibnu mubarak ibnu mubarak rahimahullahu taala 'an ma'mar wa ibnu uyaynah 'an az an hamzah ibnu abdillah 'an abihi 'an hafshah jadi ada banyak perselisihan ya rawi-rawi yang meriwayatkan dari az-zuhri jadi diperselisihkan Ya Sanat Yang meriwayatkan dari Az-Zuhri 6 nah, Jadi disini uh, Apa Imam Az-Zuhri Rahimahullah Ta'ala Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari uh, Berbagai sanat Ya Jadi Ada yang meriwayatkan Seperti Imam Abdul Razak Rahimahullah itu dari Zuhri, dari Salim Dari ayahnya, Abdullah ibn Umar Dari Hafsa Nah Ya, juga Ada yang meriwayatkan Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak Dari Ma'mar, dari ibnu Uyayna Dari Zuhri, dari Hamzah ya, Kalau tadi, dari Zuhri Dari Salim Kalau ini, dari Zuhri, dari Hamzah Bin Abdullah Ya, dari ayahnya Dari Hafsah Wakadhalika kuala Bishir Ibn Al-Mufadhal An-Abdil Rahman Ibn Ishaq Wakadhalika kuala Ishaq Ibn Rashid An-Abdil Rahman Ibn Khalid An-Zuhri Nah Demikian pula Ya, Bishir Ibn al Mufaddal Mengatakan dari Abdil Rahman Ibn Ishaq Ya demikian pula Ishaq ibni mengatakan Isak bin Rashid dan Abdul Rahman ibni Khalid dari Az-Zuhri. Naam, jadi ada perbedaan apa? eh uh, periwayatan sanad dalam hadis ini. Naam. Wa ghairi ibnu Mubarak Rahimahullah taala yarwihi an ibni An Az-Zuhri anil anil Hamzah. Nah, adapun selain dari Imam Ibnul Mubarak, meriwayatkannya dari Ibnul Uyainah, dari Zuhri, dari Hamzah. Waktu livaan Ibnul Uyainah fi isnadhi dan diperselisihkan juga dari Ibnul Uyainah di dalam sanatnya. Nah, maksudnya orang-orang yang meriwayatkan dari Ibnul Uyainah itu juga ya berbeda-beda. Nah, mulhasil hasil hadis ini banyak jalan-jalannya. Wakadali kaukau lah Ibnul Wahab. Ibn Wahab rahimahullahu taala mengatakan Ani Yunus aniz Wahab, Aydan, an Yunus an zuhri Wa qala Wahab aidan an Yunus an zuhri an Salim, anak Ibnu Umar. Wa tabi'ahu Abdurrahman Ibnu Namar an az-Zuhri. Wa qala al an uqil an zuhri an Salim anak Abdullah wa Hafsah. Qala dzalik. Naam. Ada lagi yang menukilkan bahwa ini ucapannya ya, Abdullah Ibnu Umar dan juga Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Wa rawahu Ubaidullah Ibnu Umar ani Zuhri wa ikhtalifa anhu. Juga ada yang meriwayatkan yaitu dari Abdullah Ubaidil Ibnu Umar dari Az-Zuhri. Naam. Waqala al hafid fi Talkhis Al-Habir wa Abu Dawud la nah, yasihru kemudian Imam Ibnu Hajar berkata di dalam kitab beliau Thalhis Al-Habir menukilkan ucapan Imam Abu Daud la Kata Imam Abu Daud, marfu'nya hadis ini tidak sah. Namun qala al mauquf wa Kemudian beliau menukilkan pula ucapan Tirmizi, beliau mengatakan yang mauquf lebih sahih. Ya, sebagaimana pada awal yang telah kita bacakan tadi. Wanu kila fil ilal anil bukhari anhu kala huwa khataun huwa hadisul hadisul fihi tirob. Juga Imam al Hafidh menukilkan, ya di dalam ilal dari Imam al Bukhari. Ucapan Imam al Bukhari, beliau mengatakan ini hadis khata, i.e. Yani marfu, jadi itu keliru dan hadis ini fihi terdapat keguncangan di dalamnya maksudnya dalam sanadnya apakah marfu atau mauquf naam walajib anna ibn hazam yakulu al ikhtilafu yazidul khabar quwah ya kemudian asy-syekh abu naam syekh abu batha apa ibnu syaibah rahimahullah taala asy-syekh abdul qadir ibnu syaibah rahimahullah taala menyimpulkan Beliau mengatakan Al-Ajib ya, Dan yang mengherankan adalah Ibn Hazm mengatakan Al-Ikhthilafu Yazidu Al-Khabar Kuatan ya, Bahawa perbedaan-perbedaan itu Menambah Khabar ini menjadi kuat Menambah kekuatannya nah, Jadi kata-kata Al-Ajib ya, Maksudnya mengherankan Di sini menunjukkan berarti Al-Syikh, ia tidak sepakat dengannya Naam dalam arti hadis ini ittirab ya hadis yang guncang karena saking banyaknya perbedaan dalam sanatnya maka dikuatkan ya, uh, kelemahannya nah yaitu sebagaimana yang disebut oleh al-Imam uh, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan dari ucapan al-Imam al-Bukhari dalam ilalnya yaitu Beliau mengatakan hadis sunfihit dirob hadis ini terdapat padanya keguncangan. 6. Nah. Akan tetapi Allah Taala dalam isuab uh, Ash-Shaikh Abdullah Al-Basam Rahimahullah Taala menukilkan hadis ini, ya derajatnya hadis yang sahih. Ya sebagaimana dalam ucapan beliau al-haditsu sahihun bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. 6. Nah. Yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Ad-Daru Kutni, ad Al-Bayhaqi, Dari jalan Abdullah Ibn Wahab, Dengan sanatnya sampai kepada Hafsa, Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad, Dari jalan Hasan Ibn Musa, Dan rijal-rijalnya semuanya, Rijal Bukhari Muslim, Selain ibnu Lahiyah, Ya, selain Abdullah Ibn Lahiyah, Wahuwa suhiyun al-hadith, Iza rawa anhu, Ahadul abadil al-thalafah, Kahadah al-hadith, Kemudian beliau mengatakan Ibnul Hija, hadisnya Sahih. Apabila salah seorang dari tiga abadilah meriwayatkan dari Aisha ya, Rawanhu apabila meriwayatkan dari dia salah satu tiga abadilah seperti hadis ini. Nah, tiga abadilah yang dimaksud di sini, ya, ada abadilah dari para sahabah. Ya maka di antaranya adalah Abdullah ibnu Umar Rasulullah talan huma. Namp Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Abbas. Namp. Ya ada tiga abadilah dari tabi'in. Ya, Allah walam termasuk di sini Abdullah ibnu Mubarak, rahimahullah taala. Ya, beliau adalah tabi'in, rahimahullah taala. Nah, malah di sini uh, hadith Ibnu Lahya dikatakan sahih oleh hadith idra'aw ahadul abadilah. Apabila meriwayatkan dari dia tiga abadilah. Ya, sementara Ibnu Lahya, nah bukan tapi bukan sahabat, ya, sehingga jelas yang dimaksud tiga abadilah di sini bukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Tiga abad lain dimaksud salah satunya adalah yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Naam, wallahu alam. Bisa kalau kita kembali kepada uh, apa? Sanad hadis. Naam. Di sini tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir langsung melalui jalan Ibnu Lahiyah dan Yahya Ibnu Ayyub. Naam. ya Allah alam nah. jadi afwan saya cuman bacakan dari apa syarah Syekh Abdul Qadir ya beliau di sini apa berpanjang lebar menukilkan uh, sanad hadis ini ya sebagai faedah saja buat kita bahwa apa yang kita bacakan tadi yang ditukilkan oleh Syekh ini menunjukkan banyaknya perbedaan dalam sanad ya sehingga Imam Ibnu Hajar menguatkan berdasarkan nukilan beliau dari Imam Al-Bukhari bahwa ya di sini terdapat padanya ittiraf yakni keguncangan ya 6 nah, sementara uh, di sini Syekh Abdullah Ali Basam menyatakan hadis ini hadis yang sahih Karena semua riyal-riyalnya adalah riyal-riyal yang terpercaya dari riyal-riyalnya Imam Bukhari Muslim, kecuali Ibnul Hija, ya dia tidak termasuk dari rawi-rawi yang disyaratkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, sehingga dia tidak termasuk dari uh, sanad Bukhari Muslim. Akan tetapi hadisnya Sahih apabila meriwayatkan dari dia salah satu dari tiga abadilah. Maksudnya tiga abadilah di sini tiga yang bernama Abdullah, ya nah iya <tuh> kita butuh untuk melihat sanatnya secara sempurna di dalam uh, riwayat Abu Daud atau Terbini atau yang lainnya nah derukutni yang meriwayatkan hadis ini yang menyebutkan sanatnya secara sempurna sehingga kita bisa mengetahui siapa rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah Nah, yang dimaksud oleh Syekh Rahimahullah nah, Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah Ali Basam Bahawa Dirojihkan oleh para ulama Yang maukufnya Iaitu seperti Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasaid, Termidi, Abu Hatim, Al-Bayhaqi Ada pun yang Merojihkan marfu'nya adalah Seperti Ibn Hazm, Al-Khattabi, Abdul Abdul Haqq Ibn al-Jawzi Wasyaukani Rahimahumullah ta'ala Jamiyan Nah Kemudian Imam al-Bayhaqi Dan al-Darukudni Mengatakan rawi rawinya thiqat, Dikuatkan oleh Ibn Hazm Dan disuhihkan Imam al-Hakim Walhasil hadith ini Barakallahu hikm Hadith yang Ma'ruf Ya Dan disuhihkan oleh Para ulama Nah Disuhihkan oleh Para ulama Dan Uh, Mana dari hadis ini? Ya di sini Syekh Abdul Qadir tidak memberikan faidah, karena beliau lebih merujukkan kepada kelemahan hadis ini Yaitu guncang mutorip. Nah, kita uh, ambil faidah dari hadis ini ya, dalam matan hadis ini bahawa siapa yang tidak memermalamkan mempermalam, niat sebelum waktu fajar maka tidak sah puasanya Ini sangat jelas, ya apa uh, mananya do, dohir atau nas dari hadist ini sangat jelas bahwa siapa yang tidak memermalamkan niatnya tidak ada tekadnya untuk berpuasa besok ya di dalam kolbunya maka puasanya tidak sah. Nah dan malam yang dimaksud itu dari awal malam sampai koblar fajar. Ya, karena nas hadis di sini sebutkan qoblal fajar. Artinya kalau kita lupa kemudian bangun sebelum waktu fajar as ya, waktu subuh maka sah untuk kita memulai niat di situ. Ya, tetapi siapa yang dari awal malam ya, kemudian sampai terbitnya fajar dia lupa bertekad untuk berpuasa besok, tidak ada sama sekali niatnya maka puasanya tidak sah ya puasanya tidak sah enam itu makna daripada al hadis enam dan hadis ini ya sekali lagi disohkan oleh para ulama termasuk imam al albani rahimahullah taala dan ini dinukilkan oleh ya kedua uh, muridnya wallahualam murid beliau yang kita kenal ya dalam kitab sifat persiapan yaitu Salim al Hilali dan Ali Hasan al Halabi ya sebelum terfitnahnya keduanya ya kitab ini selalu kita jadikan sebagai uh, salah satu apa pegangan ya, sandaran di dalam membacakan faidah faida tentang hukum-hukum puasa. Nah dan di dalamnya terdapat Ya, hadith ini yang disahikan oleh Gurunya itu Imam Al-Albani Rahimahullah Ta'ala nah, Sehingga Ya Makna hadith ini Sekali lagi sangat jelas bagi kita semua Wajibnya mempermalamkan An-Niyah ya, Sebelum Fajar As-Saudiq nah, Demikian Barakallahu Fikm Kemudian ada khilaf di kalangan ulama' Yang menjelaskan Tentang Mempermalamkan niat ini Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Berpendapat boleh ya, uh, Sekali sebulan ya. Jadi sudah berniat Dari awal awal Ramadan Bahawa dia akan berpuasa Sebulan penuh seluruh Ramadan Sehingga ketika di malam hari Misalnya dia lupa ya, Maka itu cukup Mewakili niatnya dari awal ya, Untuk berpuasa Sebulan penuh Sebagian ulama ada yang tidak membolehkan, iaitu harus berniat di setiap malamnya, ya, harus ada niat di setiap malamnya. Kemudian para kalafikom yang berikutnya apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di zaman kita sekarang, yang mereka melakukan ya, niat itu dengan melafalkan dan bahkan mengumumkan uh, berjamaah ya, kepada kaum muslimin ini. Bid'ah melafatkan niat adalah bid'ah. Ya, itu sering kita dengarkan di masjid-masjid kaum -masjid Muslimin. Mereka imamnya memimpin, mari kita berniat bersama-sama untuk berpuasa besok. Ya, nah, melafatkan, apalagi secara berjamaah seperti itu adalah bid'ah. Sehingga niat itu mahanluhafil kalb tempatnya di dalam hati dan ini merupakan Ya Kesepakatan ahlu sunnati wal jamaah Dalam hal niat Naam, kecuali yang dikecualikan Seperti Sebagian ulama menyebutkan Seperti syekhuna Abdul Musin Al-Abbad ya, Beliau selalu mengulang-ulangi Pengecualian niat Yang dibolehkan untuk Melafadkannya Itu dalam haji ya Lebayka Allahumma Lebayka labbaik, Umratan Lebayka Hajjan Itu pengecualian Naam Selain daripada itu maka niat di dalam hati. Wallahu alam Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.